Inna alhamdulillahi, nuhmaduhu, nusta'inu, nusta'inu, nusta'afiru wa nauz bilahi min shururi anfusina wa min siyyati amalina Min yahdi illahu falamudillelahe, min yudlil falahadiyelahe Wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shariqa la Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh Amma ba'd, fa inna asdak alhadithi kitabullah Po e xejr el hedi hedi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. O sherrul umuri muhdathatha u kullu muhdathatin bid'ah u kullu bid'atin dhalalah u kullu dhalalatin fi an-nar. U lëzëndruar në vazhdimin e temës ton, në çësën e kaderit, sot do flasim për një çështje kryesore në çështjen e kaderit. Dhe kjo çështje ka lidhje me a është detyruar njeriu nga kaderi ja. apo jo? A do mund të quhet detyrim taktimi i Allahut subhanahu wa taala për një njeriun. Edhe fatikisht kjo çështje ka domthon disa nën pika ndërtohet për shume është shkaqet a kanë ndikim shkaqet, edhe kanë lidhje me çështën e kaderit krye shkaqjeve, ai abien në kundërshtim me kaderin dhe ë a është kë di argument për ato të cilët kryej gjinafa më radh. Kto që është i kanë shpjeguar dijetarë dhe ne kemi zgjedhur domethënë disa pika për tyra për të për të trajtuar sot me lenin Allah subhanahu teala. Siç dihet domethënë kjo lloj kjo këtë lloj çështje është sqarohen arsyes se kanë ekzistuar njerëz të cilët i kanë keq kuptuar dhe kanë rënë në gabim e shupullha deri në kufër. Për në tërgunë pra tërgun, një djetarë Mile ka bërë një liber të dhe gjerit Cili qëtë Mër'i Ibn Jusuf Al Kermi Al Hanbeli Ka bërë një vit një mjë mjetë 33 hijrit Ka bërë një liber Vetëm për qështjene Ka derit në lidhe me A është dhe të rrim Saktimi Allah subhanëtale Për një rrimë në për janë Edhe ka tërguar që Në kohënë ti Ka qëndu këtë diskutuar më disa djetarë Për qështët ka dhe i tërguen që kanë qenë disa sufist dhe po e teksojt sufist të ka qenë një orë për e tyri të shka tjel të cilët i kishin lënd të gjitha punë të mira edhe fillon të kryenit të gjitha, gjitha gjunafet për arsujet se justifikoheshe me faktin që gjithë gjë është faktuar për Allahut edhe gjithë gjë që ndodhë në të vërtet ndodhë me nësaktimin e tikshu që aji e doat edhe përde sa aji e do në e bënjë Sepse kjo është dashur për Allahun e adhuruar. Edhe fatikisht shpjegimi këtyre çështjeve, domthonjë gjitha ka ka kaluar domthonjë në mënyrë të detajuar në mësimet e kaluara, por po jap një përgjithë përgjithësimin e gjithë për kurson mësimin e sotëm në lidhje sotë, me Allahun suplementala. Për këtë arsye ata domthonjë kanë treguar disa argumente, edhe këto janë 5 pika, të cilat i kanë treguar domthonjë, i kanë treguar këta si argument dhe do japim më pas ndonjëherë për tyr përgjigjen për e saktë melena lollah subhanahu wa taala rreth ky pes pike rrotullot dhe tema e sotme e këta njerëz domethën to cilët e kanë përdorur kadrin e si kës argument normalisht kanë janë larguar nga sharia, janë larguar nga punët e mira, ajo sa tregon ky dietari, për këtë personin që ky domethën nuk ka lënë gjë për harame pa bërë, dhe nuk ka lënë ndonjë detyrë, domethën nuk ka nuk ka vepruar as një detyrë, larguar nga namazi, u larguar nga algjërimi Në fillim pija alkole, gjithë me radhë duke justifikuar që kjo është një gjë e dashur për Allahun, nikojë që Allahu ka ndaluar ton Kur'an. Duke pretenduar që ekzistenca e saj tregon që është e faktoruar dhe përderisa ka faktoruar Allahu, ne e më detyruar, ose ose është më e ndyllë argument dy lloj argumentesh, mand ka deri të cilët i përdorin grupet e humbura. Edhe ka treguar për shkak të çështjeve par, është përderisa Çdo gjë që është caktuar për Allahu subhanahu wa taala, e ka shkruar Allahu që do të ndodhë. Atëherë, çfarë do bie kanë punët e mira? Çfarë do bie kanë punët e mira përse të punojmë atëherë? Çfarë do bie ka gjënat punojmë? Çdo gjë që ka caktuar për Allahu mëdhëruar. Dhe përgjigjja e kësaj pyetje është si vijon. Ë themi së pari normalisht e dini të gjithë që besimi në kaderin e Allahut do në atë që ka shkruar i tur, ai 5-10.000 vjetë për para se të kryon një qenjë të toka, kjo është një shkajtë do më zoshme. Edhe bensimin, besimin të, dëmë thënë është pjese pandashme e besimin të kader. Në kush nuk e beson e të në të në vërtet se ka besuar kaderin. Edhe problemi këture njerës e fatikisht nuk shëndron këtu. Dhe ne kemi folë për qështën e kaderit, lojt e kaderit, që du t'i besër besimtari, kemi folë gjithashtu për kaderin e Por problemi i këtyre njerëzve që ndron tek një pikë delikate dhe shumë e rëndësishme. Këto pikërserta si e përfiturojnë kadrerin, kur domethënë kur thua besimin e kadrer, e përfiturojnë kadrerin si diçka të caktuar por pa shkaqe. Prandaj thon Kur Allah e ka shkruar të që mund të hyjë në xhenem vetëm përse të, të punoi thotë, ose kur ka shkruar të hyjë në xhenem vetëm punoi kodot, pse do dhën kot. Ngaqë këta e përfiturojnë domethënë besimin e kadrer ti si kur Allah ka shkruar ti të hyrësh në xhenem, po pa pashikuar çka që fare, që të fuzen në xhenezën xhenem. Nikoj që Allah subhanahu wa taala kur e ka shkruar për një person hyjë në xhenet ose në xhenem, nuk e ka shkruar vetëm në vetmi, por ka shkruar çdo vepër të tij. Dhe normalisht Allah subhanahu wa taala me urtësinë e tij, me drejtsinë e tij, e ka vendosur çdo gjë në vendin e vet. Dhe për këtë arsye, ka shkruar që filan person do të jetë në xhenem sepse punët e ti do të jenë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gjithë gjunafa. Domethënë, ti do hyj në xhenem pse? Sepse do bëj gjithë gjunafat. Kështu që shikimi, shikimi i vërtet i Kaderit, shikimi i vërtet i Kaderit prej besimtar nuk duhet jetë vetën të jetë vetëm tek përfundimi, por edhe te shkaqja. Do të thotë që ti duhet besosh që çdo gjë është e faktoruar për Allahu subhanuhu teala. Janë të faktoruar rezultatet e fundit, xheneti ose xhenemi. Ose ato qëllime të tua që ketin të jetë, për shembull, çdo lloj pune që mund të arrish ti ose domethënë çdo lloj rezultati lart në të jetë, edhe shkaqja se si do të arrish ti këtë gjë në të jetë. Dhe përdesë të nfacetuara, kjo tregon ndonjë se gjërat janë pas lidhur Allahu me shkaqe. Edhe këtu që ndonë problem i këtyre njerëzve, se ta besojnë që Allahu luajë ka lidhur gjatë me shkaqe. Dhe këtë lloj gjëje ka hedhur poshtë profeti sallallahu alejhi dhe selem kur ku tregoj atyre, ku tregoj sahabeve, shokëve të tij, që çdo gjë është shkruajtur, edhe hyjën në xhenet edhe në xhenem. Ai thot Prophetu sallallahu alajhi wasallam, çdo njeri për yush dihet vendi i ti tij në xhenet ose në xhenem. I thanë dhukuri Allahut, ata lem punën të të mbështetemi në atë që është shkruar, tha, "Jo." Ja. Pse i tha "Jo"? Ja? I tha "Jo" ja, sepse Allah subhanahu wa taala kur e ka shkruar të hyjë ky person në xhenet, e ka shkruar se ky do hyjë në xhenet se do bëj filan punë, filan punë, filan punë, do e gjeroj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 përse do punojë kur Allahu ka shkruar për shkakun për mua. Në koqë që ai domthonë nuk ti që e, e di çka ka shkruar Allahu për të para gjë, edhe e dyta Allahu i ka shkruar gjërat me shkaqe. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe selleu u ka thënë sahabëve, punoni se çdo kujt do t'i nehtësohet para të gjësh krijuar. Domthonë Allahu subhanahu wa taala kur e ka shkruar një person të hyjë në në në xhehenem, ai do punënte punë banorët e xhehenemit. A mund të punojë edhe nëse një person dhe hyjë në gjenet, a i dhe punoj punët e banorëve të gjenetit. Kështu që, kjo që është e shumë të domozon që të kuptohet që Allah subhano t'ale, kër e ka cektuar, dhe shkajqet asaj gjëje, se si do arrijeja. Dhe kjo të regon që shkajqet kanë konsiderat të plot në islam si shkajqe edhe nuk anë shkalojnë si shbese në grupët hombra. E tregoni ibn al-qayyim në librin e vet El-Jawab al-Kafi el flet për të çështje, për të cilën po flasim tonë dhe thot, pasi ka treguar domthon do binë që ka lutja, ka folur në fillim fare të këtij librit, çfarë do bie kat në madhë ka lutja kur i bën lutje Allahut njeriu. Ai sa thot, tregon domthon atë hadithin që ka thënë pojo sallam se lutja ngjitet lart në qiejll. Edhe takohet me saktimin. Edhe lufton, luftojnë të dy njëri tjetrin. Dhe sa thot, ai që është më i fortë ai ka përta ka përtam poshur tjetën thotë nëse dua është më force ka deri këthen ka deri mbrapsh këtu bëhet çfarë për çaka deri për garderin që ndodhet në duartë me lajkeve dhe ne kemi treguar që garderi ndan në dy lloje garderi ndryshueshme dhe i pa ndryshueshëm dhe garderi ndryshueshme ajo është ajo lloj garderi që ndonë në duartë me lajkeve dhe ne kemi treguar të në kohën e vet kemi shpjeguar se si është çështja e kësaj e rëndësishme që ju më këtim këtu na tregon çështën e duajës si duaja domthon Kaj dobi shumë madhe dhe është një përshkajje më të madhaja që njeriu të arrijë atë që kërkon. Është një përshkajje më të madhaja. Edhe kemi treguar gjithashtu kur kemi folur për Emrat e Allahut Subhanuhu Teala që Allahu i mëdhoruar ka turp për i robët e Tij kur ai ngre duart largi dhe ta kthejë atë bosh. Dhe kjo tregon domosdoshmë që dua është një përshkajje më të madhaja të arritës asaj që kërkon njeriu. Edhe ajo është përcaktimi i Allahut Subhanuhu Teala. Pse allojmë dhënur kur ka caktuar diçka, ka caktuar që kjo të arrij me një përshkaqeve ose disa përshkaqeve, dhe një përqytëror është lutja, dhe është një shkaqe më fortë. Fakti më i ngym bashkë ka treguar, domethënë dobinë e madhe që ka lutja, thotë. Disa njerëz sot e kundërshtuan këtë lloj gjëje, domethënë dobinë e lutjes duke thënë, ajo gjë e cilon ti e kërkon atë ajo gjë e cilon ti e kërkon para Allahut me lutje, thotë. Ajo që është ose e caktuar ose jo e caktuar thot. Atëherë thot, nëse ajo është e caktuar, nuk ka nevojë të lutesh thot. Dhe nëse nuk është e caktuar, atëherë lutu s'do duhesh, se nuk ka për, ka nuk ka për ndodhur, edhe këtë është këtë lloj, domethënë justifikimi disa njerëzë e madhëruan, ju duk si diçka madhështore. E bukur dhe për këtë shkak thotë të la lutjen fare drek nuk nuk luteshin me Allahu subhanahu wa taala. Niko që lloj më dhurur e ka urdhruar ropën e tij në Kur'an, që ti lutën. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ka thënë Zoti i Juaj më lusin që ti që ti përgjigjëm. Dhe kjo lloj përgjigje në të vërtetë, kjo lloj përgjigje që kanë dhënë këta ose kundërtimin që kanë dhënë këta ndaj të vërtetës është është një lloj kundërtimi kot. Se po di thuhet ndonjëherë për tyre, po më gjej që nga ashtu ather, më gjej që ashtu siç mendoni ju, ather mos habuk. Ather ta kalojmë tek tek ngopja, domethënë, ti ose do ngopesh ose nuk do ngopesh. Do më dhe nëse ka cektura loë për du në ngobësh, ose ka cektura që në ngobësh. Dhe kort? Njën këtë dë dyës, tret. ka tretë. Ate e dhejmë i qarë do bje ka angrena, po gjithë se ka cektura loë në ngobësh, në ngobësh, hangre apër nuk hangre. Po gjithë se ka cektura loë në ngobësh, hangre apër nuk herë, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e për du në ngobësh. Pra e tëjmë nuk ka levoj, më shafare, dhejmë. Asë mos ha, asë mos pi, asë mos umërto, që, që të, të arishë dhe mund Azo muzulleri go pra as pras një llojje të keqe, mos urui për e, për armikut, fare nuk ka nevojë. Po që se ka caktuar Allah të rrosh dorrosh. E përnon njëritulli gje? Malliç nuk e përnon. Sepse njeriu është krijuar në natyrën e tij, është krijuar që ta njohit mirën dhe të keqen, edhe të kuptojë që gjërat janë lidhur me shkaqe. Edhe Allah subhanahu wa taala kur i caktuar gjërat i caktuar ato me shkaqe. Edhe njohja kësaj gjëje është një prej gjërave të cilat ja largojnë shum prej dyshimin e njerut në zemrën e tij në lidhje me çështjen e kaderit. Kur ta kuptosh që Allah i ka caktuar gjërat dhe ka caktuar shkaqet e tyre. Atëherë ke për të kuptuar domthonjë që duhet patjetër ti bësh shkaqet që të arrish tek përfundimi. Në romanisht nuk ke për e për të dal nga ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe shpjegimi vjen në dhe dhe më mbarë. Shpjegimi i vetëm domthonjë i kësaj çështje domthon në, në pikën më pasme. Ë pikën e dytë me cilën janë argumentuar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 që Musa alayhiselam takon Ademin alayhiselam dhe i thot O Musa i thot Musa alayhiselam Ademit ti baba baba në e babai jon ma bëj njerzimit në anzorën e përgjynedit. Edhe i thot Ademi alayhiselam O Musa ti e ai te cili ti ka folur Allahu subhanahu wa taala dhe i zbriti kur i zbriti Tauratin, të cilin e ka shkruar me dorën e tij. Mu thuaj a e gjete gjën Taurat?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 E thot Profetulloh sallallahu alejhi dhe kështu thot, e mundi Ademi alejhi salam, Musa alejhi salam në argument. A kta e, e marrin këtë si argument që lejohet ta përdorosh ka derën argument për gjunaftet që bën sepse Ademi bëri gjunaftot, edhe e përdorish si argument kundër Musas alejhi salam kur e qortoi ai. Endër fatikisht realiteti është që Musa alejhi salam nuk e qorton Ademi alejhi salam në këtë në këtë hadith, nuk e qorton për gjunafin që bëri që Musa al-Islami është një njerëz që e njeh të Allahu dhe është besimtar. A si mund ta qortonta dënin për një gjynah të cilin ja kishte falur Allahu subhanuhu teala dëmit al-islam? A, a do ishte logjikshme për një person logjik që i thot vetes një njerëz me logjik, që ta qortoi një person për një për një gabim të cilin ai ka falur, veti për shkakun brenda brenda njerëzve, pa u lidhur do thonë me gjunave që bën njeriu ndërmjetin me të Allahut. T'vi një person te ky ka bërë një gabim kundrejt teje edhe ti ja ke falur atë gabim. Pas aq kohë ti thosh ta qortosh personit tim që bër gabim. Ti këshot ti ashtu. A është logjike kjo llojje që ti ta qortosh mua atë? Normalisht jo. Dhe Musa alayhis salam e dinë shumë mirë se çdo thotobe. Ishte për vetë, ishte i dëguar Allahut. E jithë Allahu mirë se sa shumë shumë shumë se njerëz që kanë ekzistuar në faqen e Allahut, bile, është nga pesë njerëz më më mirë që kanë ekzistuar në faqen e Allahut. Kështu që nuk mund të qërtojnë të Ademin a.s. për një gjunaf të cilën e kështë e falur Allahus. Sëpësa Allah e më dhururë kër e fali gjunafin a tërë nuk i lehojt një që të qërtoj personi për gjunafin e falur. Atëher del pjëtja për qëfar e qërtoj Musa Ademin a.s. Musa e qërtoj Ademin a.s. si shkaktar që u bë Ademin për dalet e nga dženeti. Dë më thënë e qërtoj për një që ishë në të vërdet fatkisi. Më që më thua pse u bësh kaq ti? Jo se thjesht mund për shkak të fatit, për faktin e gjunaosit, por pse u bë atë i shkak që të në na nxjerr në nga xheneti? Edhe Ademi Alayhiselam i tha, "Kjo ishte fatkeqësi," tha. Kjo ishte një fatkeqësi që na ra ne, edhe ishte shkruar për Allahun Subhanu Teala. Kështu që argumenti që përdori Ademi Alayhiselam ishte në të vërtetë në lidhje me fatkeqësinë që i ra atyre dhe ne të gjithve, jo për gjunavin që bëri. Dhe këtë lloj përgjigjeje ka treguar Ibn Taymija dhe Ibn Taim është nga purgjije më më saktë në lidhje me hadithin sepse dietarët kanë thënë shumë shumë purgjije në lidhje me çështën e këtij hadithi. Dhe më thonë ky hadith nuk thot për gjunafe të fare, por tregon për fatkesinë. Dhe po të po dalësh hadithin dhe të lexosh gjithashtu transmetimin e hadithit që janë treguar dhe fjalët e dietarëve që për re, të vënë re këtë që po u them në mënyrë të qartë që që këjë hadith nuk është argument fare për ata të cilët për të ndojnë se kaderi është argument për bërën i gjunafev sepse Ademi Alisele nuk e bërdojrë e të se si argument të tijon dhe fatik ishtë në më shumë, shumë njëre se kanë përdojrë kaderin se si argument për gjunafevë të tyre por kaderin nuk është argument dhe të reshevën zemi në temije ka të rëguar dhe më që njërez të veçantë që dijhen si grup njerëzish ose si si thosh si sekt, të cilët pretendojnë dhe besojnë se ka dhëresh argument për gjinav nuk ka pasur, vetëm se në njerëz të vonshëm, në shekuj të më, më vonshëm pothuajse kanë ardhur. Dhe nuk kanë qenë ndonjëherë fillimisht si të tillë, njerëz që janë një, një grupi i veçantë që këta e marrin ka dhëresh argument, vetëm se në kohët e vonta. Edhe këta të vonë, do të thonë që domethënë nuk ka qenë një orë përpara fare dhe gjithë kjo domethënë quhet një lloj, si thosh, ixhma pranë dekor gjithë momentit të Islamit që të gjithë sa kan konsideruar ka deri një argument për gjunafet. Edhe dhe dhe, dhe njerëzit më mbrapa këtyre normalisht këtu du, duhet të qartë që është një humbi i qartë. Edhe këta të cilët erdhën më mbrapa nuk bën dot dallimin ndërmjet realitetit të Islamit dhe realitetit të ekzistencës. Duhet të konsiderohet të dy e një. Duke thënë që çdo gjë që ekziston Por pse ekziston, kjo tregon që ajo është e dashur për Allahun. Kështu që Sharia e Allahut subhanallahu teala është ajo që ekziston. Sa përdes ekziston, por pse ekziston atë? Me dëshirën e tij thotë, dëshira e tij do thotë që ai e do. Dhe ne nuk kemi treguar, do të thonë që dëshirat e dashurisë janë dy gjëra të ndryshme, bëra parta. Allah, të alla, e e nuk janë të barabarta. Sepse Allahu subhanallahu teala mund ta dëshirojë ekzistencën e diçkaje dhe ai nuk është i dashur për ta, por ai dëshiron ekzistencën asaj qëje sepse në të ka shumë urtësit mbaja si çojmësh për shon krijimi i iblisit. Do flasim në një mësim të ardhshëm inshallah për çështjen e krijimit të, të keqes. Dhe ai i dedikohet të keqja Allahut mëdhuruar apo jo. Atë ja, do flitim inshallah për urucin e Allahut mëdhuruar në më një mënyrë më të qartë. Dhe arrin gjendëtyre njerëzë dera aty, domethënë që nuk konserojn asnjë gjë të keqe, nuk e konserojn as gjë të keqe, dhe as nuk largohen prej saj, dha as nuk konserojn gjë të mirë, dha as nuk përpiqen që ta bëjnë atë. Kësu që këta kanë frirë gjdo loj argumenti vetar që eksiston Më thënë gjdo dhe argumenti cilë ndalon për punë të këqia për ta nuk ka vlerë Dhe gjdo dhe argumenti që të urdhon për punë të mirë për ta nuk ka vlerë Dhe logika njërzore e cile njef gjërët e mira që në nërë përgjismet Si që është për shumën, ba mirësia, sadakaja, fjalë të mira, busqeshja në dim advarhëve gjitha ngjiten me që një logjikë njerëzoqe janë të mira, kthej kan fshir nga hystenca, to nuk ekzistojnë ato. Nuk kanë nuk kanë mira, to thonë të, të gjiten të mira, dhe nuk ka dallim ndërmjet këtyre ndërmjet vrasjes. Edhe argumentojnë që këto perde sa ekzistojnë, këto tregon që i ka caktuar Allahu. Mirpo, po të shikosh për shkak të etjes në realitetin, tu thosh tër personat dakord me që këto që kanë gjëra të mira dhe ju i dashkenumi. Që kanë që kanë domethënë ka deri si argument për këto. Nëse të vijë ty një person dhe të vret ty, ti do të konahesh me këtë lloj aktimi? Je dakord me këtë? Normalisht s'është dakord, asnjë asaj askush. Edhe kjo tregon ndonjë se këta janë njerëz kontradiktorë. E pëlqejnë këtë ide por ti dhe nuk e pëlqen për vetë detyra. Ende kontradita tregon që kjo ide që më bërë që mbartin ata është e gabuar. Prandaj dhe nëse i thuj një personi, i jem një personi për shembull disa para borxh, atë thotë ty ai që nuk ti jap ato, sepse s'ma s'maka mundsuar, vëllai, nuk e ka caktuar lloji të jap. A do do të pranoi ti këtë lloj argumentimi ti domthon për ti që mos ta jap të borxhin? Normalisht nuk është që nuk ush argumentim pranuar. Edhe sikur ti të ishe ky lloj gjit, ky lloj gjë argument, të ishte argument ka deri për çdo lloj veprë të keqe që bën njeriu ushtaqërua dynjaja. Sepse çdo kush që do të bëjë një të keqe, do pretendoj se ai e bën me kader të llojjeje. Edhe pse ai e bën me ka der të thëgjë është caktuar, por ai meriton xhehenemin për këtë lloj gjëje, sepse ka deri nuk e ka detyruar atë që ta bëjë të lloj bëj veprë. Përkundërazi, ai e ka bërë të lloj veprë me dëshirën e tij, sepse Allah subhanuhu teali i ka dhënë atë dëshirë dhe e ka lënë të lirë të veprojë. Allahu e ka lënë të lirë veprojë, jo sa ai e ka bërë veten e vet të lirë, por Allahu e ka lënë atë të lirë. Domethënë Allahu me dëshirën e tij e ka lënë atë të lirë me urçinë e tij për të sprovuar, a do bëj mirë apo do bëj keq.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 Atë përdesa ndodhen me dëshirën e Allahut dhe veprat e mirë të njerëzit kjo e thon ndodhen me dëshirën e Allahut. Dhe përdesat që kanë me dëshirën e Allahut, dhe unë u mer kam në llogëri, kjo kjo është padrejti. Po kjo është padrejti. Dhe fatikisht domun këtu, ky është një nga një nga çështjet më kyçe të çështës së kaderit, domthonë, a është kaderi domthonë në vërtet padrejtia apo jo? Dhe në vërtetë kaderi nuk është padrejti, dhe ne u kemi treguar, nëse mani mend, në mësimet e para, që shtyllat e kaderit janë katër. Shtylla e parë e kaderit është të besosh në dijen e Allahut subhanahu wa taala në dijen e tij të pafund. Dhe në dijen e tij hyn çdo gjë që ka qenë ose që do të jetë, ose që është, ose një falsi që do të jetë, edhe ato që nuk do të jetë, po sikurt ishte, si do të ishte Allah subhanahu wa taala e di. Në hëndije ti ka përfëshirë shdoj gjë Që është e mund shme Që mund eksistaj Dhe këllë i dje Nuk bënd të domozdoshme Eksistensën e gjërëve Sepsa jo është vetëm dje Dhe të rëgëm shemull për të dojgjë Gjithashtu Allah subhanu ta e tala E ka shkruaj tërë këtë të që dinte Djen e ti në lidhjë me eksistensën e kryesave E ka shkruaj tërë të, të, të Në lauj mahfud 50 mijë vjet përpara se krijojë të tokën. Edhe çdo gjë do të ndodhë siç e ka shkruar Uri, sepse nuk ka mundësi të ndodë ndryshe, sepse ather kjo do të thotë që dieti nuk po sa që dije. Sepse dije do thotë, të thotë ta njohush diçka siç është në realitet. Dhe nëse do të ndodhte ndryshe, i bi që mos eishtë dije. Kështu si që gjërat do të ndodhin siç i ka shkruar Allahu dhe siç i ka ditur ai subhanahu wa ta'ala, por kjo nuk quhet detyrim. Këtë lëj, dhe këtë lloj këtë lloj domthon tako pikë, kjo është domthon pika M, si thosh, më problematike se sidomos si të shqiptarët herë nuk e kuptojnë këtë çështje se nuk është detyrim. Kjo çështje është shumë e thjeshtë. Për shesë se po ju tregojmë një shembull domthon, të ishte më qartë mbasi. Po të shikosh për shemb njëse një mësues ka për shemb ditë nxënës. Dhe u jep aty msim. Bo 10 ditë që rrimë ta. Edhe u a di e tyre i gjendjen e tyre në mënyrë të plot Edhe u dhote tyre ta një provimë E fillon ove notat një, një. e një Parë se të marë i provimë E parë se të di e i se shparë do marë një përty për Pse? Pse i di gjendjen e tyre E di se shparë mund të marë në ta Edhe u a shkrujt i notat 1 i 10, 1 i 9, 1 i 7, 1 i 8 Edhe ata do marë në të që Adjë ka shkurë të e i Pse sepse i e di gjendjen e tyre E di sa, sa, sa kap njëri, sa kap tjetrit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 që është, është një shembull vulgar, ndër Allahu nuk ka shembull. Kur te krijesa kjo logjikë ekziston, dhe ka bën me dijen, dija është më një procesive plotë tek Allahu Subhanu Teala është në mënyrë më të plotë. Kështu që kur themi që Allahu Subhanu Teala ka shkruajtur, e ka shkruajtur ka derën e krijesave, nuk kanë ato asnjë detyrim detyrimimi. Sepse Allahu ka shkruar atë që ai e dinte se do ndodhi për krijesat e tij. Ndërsa pjesa tjetër, pjesa e dytë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 von çfarë dojë, do të s'del gjë për dëshirës ti, atë ne jemi detyruar thonë, jemi të, të të detyruar. Edhe këtu tash është çështja që ne diskutojmë. Kjo është von çështje dëshirës e para gjë, edhe dytë çështja e krijimit. Për sa i përket çështjes së krijimit, nëse mbani mend ne kemi bërë një mësim të veçantë, që kemi folur për çështjen e krijimit të veprave të njerëzve. Sepse kjo është një prepikave gjithashtu që pretendojnë grupet e humbura se njeriu është i detyruar sepse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 Mande me mandos secilave kryen një veprim e ka lënë ato të lirë që të veprojë. Edhe kur ai vepron, kjo lë veprë quhet krijimi i Allahut subhanahu wa taala, sepse Allah i mëdhëruari dha këtë lloj mundësish këtij që ta bëjë këto lë vepre. Dhe Allah subhanahu wa taala e krijon disa gjëra, mande disa gjëra të tjera. Dhe u kemi dhënë shembull sikur siç si është shembulli i barit. Allahu e krijon barin, mand shiu dhe montogës, toka dhe shkjojan një shkajqe dhe nuk thuhet që Allahus suha në talë ka deturur të njërë sepse kuj ishte e vetë e i cilë e zgjodhik të dhe vepre dhe nuk kjo e gjithashtu kriju ose si vepre svet sepse ishte vete një për e shkajqeve mantës e cilëve a rrihet kriimi vepre së ti dhe u kemi se shemull e kriimit një riu vet një riu po ta pysur një person kusht krijoj të jo Allaho kusur bëshkak për indrit e tu Nëse një person do pretendojë që ty që që ty kan të kanë krijuar prindërit e tuaj është gënjeshtar. Prindërit vetë nuk shkak. Po dojë Allahu nuk të krijon. Po do të krijojmë të tre duhur, jo të dy duhur. Po do të bëj pakëm fare, po do të bëj pasy. Kështu që krijimi është i Allahut, shkaku është i prindërve. Krijimi është i Allahut tek tek bari dhe shkaku është toka dhe toka dhe shiu, etir, etir e tjera e tjera shkaqe. Edhe në këtë rasti krijimi i veprës është i Allahut subhanu teala, veprat njerëzve Edhe shkak për të lëgjë ka bër disa shkaqe të brëndshme të jashtme tek njeriu, të, të brëndshmet janë dëshirat e tij dhe mundësitë e tij për të vepruar, ndërsa të jashtmet janë rrethana të cilët i krijojnë kushtet për ta vepruar të lëvëpra, të cilat nuk e pengojnë njeriu që ta kryejë këtë lloj mundësie që ka zemrë në zemrën e tij. Kështu që krijimi i veprave të robërve për Allahu subhanahu wa taala nuk është detyrim. Gjithashtu edhe dëshira Allahu subhanahu wa taala nuk është detyrim për njeriu.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 vetëm se kjo dëshire e tij është e kufizuar brenda dëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu vet në natyrën e tij bën dallim ndërmjet asaj që jëj në më çështjes kur ai kur ai është, është i detyruar dhe kur nuk është i detyruar. Prandaj po ta pyetësh një person dhe thua, a bën dallim ndërmjet dër, lvizjes së dorës tunde kur ty të dridhet në mënyrë të pa dëshirë edhe ndërmjët lëvizës dorës të në kur ti shkuan, bëndë të dalim, në marish bëndë gjithë njërës të dalim në në të të dyjave. Sepse e para bëhet pa dëshirën të ndë, kurse e dytë a bëhet më dëshirën të ndë. Dhe djetarët kanë folu për qështën e detyrimit, a quhet njëri ju i detyruar apo jo. Dhe Shehul Semtemië ka folë për të qështë dhe ka të rëguar dhe mëndë që fjallat detyrim nuk është Nuk gusta asmtuar kuran sonë Kur Kur me kuptimin e mundit që nuk ka treguar Allah Kur Allahu Kur'an ose profeti i tij sallallahu alejhi dhe sellem që Allahu i ka detyruar njerëzit. Sepse fjala detyrim do të thot, fjala detyrim do të thot që ti që ti ta urdhrosh tjetrin ta bëjë një vepër pa dëshirën e tij, pa dëshirën e tij. Nikoj që ne dim shumë mirë njër, që njeriu e vepron veprën e tij me dëshirën e tij edhe në momenti që i veprojnë një vevrë pa dëshirën e ti, a i del nga detyrimet e islamit. Pra në dhe do në tërgojnë i më, më lëkajim, kura forë për qështën e detyrimit, ka tërguar disa pika shumë bukra, të cilët qëjarojnë që është detyrimi, kura është dhe më thënë detyrimi mirë dhe kura është i keshë. E thotë, dalimin dhe me detyrimit, nëse do të qëonim detyrimi, dhe nuk është detyrim në të vërtetë prej Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është detyrim në dhe ati që të vërtetë. Dhe aty që u detyrim te krijesat është se krijesa, krijesat nuk kanë mundësi, nuk kanë mundësi që ta bëjnë tjetrin atë person që duan ta detyrojnë ta dëshirojë diçka. Prandaj nëse ti shkon tek një person dhe i thua ti pije këtë pijë alkolike, edhe nuk duhet ta pi. Atë ti vendos pistolet në ball. Edhe po se po sa pi do të vrasë. A deri me rpin, sepse ka frizat e vrasës. Kur e piju ky, e piju me dëshirën e ti, ky nuk e dëshiron dot të lëgjë. Ky e piju vetëm nga frikasa ndëvrasës ti. Kështu që ti domosdhom si njeriu nuk mund të nuk mund ta bësh dot një person të dëshirojë diçka. Ndërsa Allah subhanahu wa taala e bën njeriu të dëshirojë diçka dhe i jep mundësinë për ta kryer, për ta vepruar. Të kështu që nuk quhet detyrim ajo që i jep Allahu njeriu. E para, një njëri e detyro një person tjetër për të bërë një lojvepre, dhe kjo, kjo qëtë padritsi. Kur ti e detyro një person për të bërë të shkatë keqe, që a i nuk e do, kjo qëtë padritsi. Dhe Allah s'përhanët tala është i pastor për i padritsi, se nuk i bënë padritsi kërjesave. Për kundre të zvepre të ti, janë gjitha mirësi ose dëritsi. Edhe për të dy e këto Allah s'përhanët tala është i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 E pika e tretë është që një, një krijesë kur e detyron një tjetër, e deturon atë nga mendilehçia. Prandaj kur dikush e detyron një person tjetër, zakonisht kur bën fjalë për gjetje të kia, e deturon atë nga mendilehçia për të bërë për bërë për vepër të kia. Dhe mendilehçia do të thotë që njeriu nuk njeh atë që është e dobishme, dhe as atë që është e dëmshme për ta. Dhe ky person që nuk njeh diçka të tillë e, e urdhëron një person tjetër që ta bëjë një gjë që është e dëmshme për ta. Nërsë Allahu subhanahu wa taala kur i urdhëron krijesat i urdhëron vetëm për gjëra të mira, vetëm për gjëra të mira dhe jo për gjëra të këqija. Pika katërt është kur një krijesë detyron një tjetër e detyron sepse ka nevojë vetë. Si në, në rastin e mëshuar ku një person dëshiron të marrë disa parë për një personin, i thot pistoletën e mall, i thot më parë ose të mbrawa pse bëndu në gjë, sepse ka nevojë për lek. Domethënë nevoja është ndërsa Allahu Subhanuhu te Ala është i pa nevojshëm. Allahu nuk ka nevojë për askënd. Kështu që nuk ka nevojë të detyroj krijesat. Gjithashtu, pika tjetër është një krijesë e detyron një tjetër sepse është i mangët ma dhe ka nevojë të plotësohet me anë të tjetrit. E ky lloj ky lloj detyrimi bëhet bëhet fjalë për shumë kur një person i thotë tjetrit Hajde m'dimo tani mua, që të vras finalin. Ose që të vjedhim këto lë dy çamën. Sepse vetë nuk e bën dot. Ka nevojë për një shok. Ai shoku se ndihmon dot me, me me dëshirë, dhe ky i thotë ose ose hajde mua të të vrava. Ndërsa Allah subhanahu ta nuk ka nevojë për kënd që të detyrojë sepse veprat e ti dalin nga pushteti plot, nga plotfuqia e ti, dhe nga dëshira e ti po dhe nuk ka un ka nevojë që të detyrojë krijesat por do për të për të bërë diçka ato. Sepse është i plot. Pikë tjetër është që njeriu bën dallimëse të përmendur që në fillim fare, bën dallim ndërmjet asaj çështje që ai vepron me dëshirën e tij dhe asaj çështje në cilën ai është detyruar. Dhe këtë lloj gjëje i nënhojnë të gjithë njerëz në mënyrë të barabartë. Nuk ka dalin në këtë qështë, ata që janë musliman dhe ata që janë qafira Të gjithë ka rënda kohort që një person që është detyruar nuk është si e i cili E bërë me dashi Pra ndaj, edhe me lishë, nuk besës se do, do gjeshë ligje në dy nja Që i barazojnë një gjukim dy persona Njëri bje nga katipest dhe vret një person poshtë bile këtë që ishin kat pes morë në morën në hodhën disa persona të tjerë, nga kat pes era mi për një person të, të tret dhe e vraru atë. Tashi ky që nga kat pes shpëtoi. Kurse ai ishte po është vdiq. Ky i shpëtoi tashin ton. Merret në gjykat. Nuk bëhet se ka ligj në ndjenja që gjykojmë për të lloj personit. Nuk bëhet fjalë për shum kur një vetë tamam shum që një si çështje që më të vërtetë të hodhë diku të tjerë nga sipër, edhe një person tjetër i cili merr pistoletën dhe e vret një person të dytë. Nuk bërazon këngë gjyñëzor kur. Ky i parë është detyruar, nuk pati mundësi, domthonë, nuk kishte asnjë mundësi, ishte diçka jashtë dëshirës tij, jash tij. të tij, jashtë mundësisë së tij. A dhe kjo gjë do të bërt dallim. Në kohë që po e kuptonim këtë çështje, atë ti shikon për vetes tonë gjetjë çdo lloj veprimi që e bën, e bën me dëshirën tënde të plot dhe me mundësinë tënde të plot kur ti ke mundësi dhe e bën atë. Dhe kur ti ke të dyja, atë ti nuk quhesh i detyruar, sepse detyruar quhet ai që u thash. Dhe përdezat ti nuk je i detyruar, atëherë nuk e të drejtë thuash se Allahu të detyron ty që të bësh ato gjëra të cilat ti mendon. Pikë tjetër është është një ngjashmëri me këtë mositë më është që Allahu Subhanetau ka dhënë njerëzve logjikën e tyre, o ka dhënë domethënë ato ta njohin që një person i cili është detyruar, ai është i justifikuar dhe di ndo lë gjë, ndërsa ai personi si që nuk është i detyruar nuk ka justifikim për ta. Për le dhe Islami ka silljustifikime për personat të cilët janë të detyruar. Paralel ose Allah subhanahu taala e ka lejuar për një person të cilit i vendoset, më thon një një lloj kërcënimi i vërtet, i frikshëm me vdekje ose me domethënë me, me gjumtime të mëdha, që ta shprehë me gojë kufrin edhe pse ai nuk e do, edhe pse nuk e do me zemër, edhe pse është besimtar. Është lejuar Allah subhanahu taala. E kjo të rgonë në në që për dresë e islami, e pas në ndaluë, e pas ka lejuër, që në rrasë detyrimi të shpërsh kufrin, duke mosë dashër atë me zemër, kjo të rgonë në që detyrimi që ka të shkatjetër dhejo, a e që pretendojnë këta prej kaderit. E kjo të rgonë që njëri nuk është detyruar që të bëj vepe të këqia kër e i bënë edhe pretendojnë se i bënë ato me kaderë. Biktjetër është nëse dikush e urdhëron një person për të bërë diska të mirë. Për të bërë diska të mirë. Dhe këj person i urdhëruari nuk e zbatonat lëgje. Edhe urdhëruesi e detyronat e që të zbatoj. Sepse shpër të mirë në të dytit. Si përshonë që ndodë përshonë që prindi, je përshonë që përshonë që si përndi, i përshonë që përshonë që përshonë që përshonë që përshon Sepse është i smur. Ai zoti pi, e, e gjaj me zor. Ky është detyrim. Por ky është detyrim i mirë, kjo dhe ky lloji detyrimi i mirë nuk është ndaluar as në logjikën njerëzore dhe as në Islam. Prandaj edhe profeti sallam na ka thënë aq urdhëruar që fëmijët antë urdhërojm të falin namaz në moshën 7 vjeç dhe në moshën 10 vjeç të rrifin. Edhe rrahja është një lloj detyrimi. Por ky është detyrimi i mirë dhe nuk është ndaluar as në Islam dhe as në ndonjë logjike. Kështu që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 Gjithë ky është detyrim i mirë, i cili duhet të huam për të çfutur ti, ti, ti të se kupton domun, po ti dësh po tëosh vet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala shumë besimtarve, përpara se të, të bëhen besimtar, uhet prova. U rdhullohet me ne, vjen dunya për dall, u ngushto dunya u bëhet sa më e gjithë parash. Që më an të sa i kuptoi ai se ku është, ç'është dunya sa vlerë ka ajo dhe ku do shkojë. E kjo është një lloj detyrimi mirë që Allahu Subhanuhu Taala bën njëri që të kthehet tek realiteti, një çoh Allahu Subhanuhu Taala siç është, edhe bëhet besimtar. Edhe shumë më shumë besimtarë kanë bërë tillë, kanë pasur usprovë të tillë në fillimet e, e Islamit të tyre. Dhe kjo lloj gjësh kanë janë përta. Pra, ky lloj detyrimi nuk është i keq, por detyrim i mirë, dhe është e lejuar. Nuk kanë ndoturse lloj gjë të keqe. Kto janë disa pika të cilat kanë bënë çështjen e detyrimit, domthonjë që të sallojnë nga detyrimi kur është i mirë, kur është i keq, a, a mund të jetë, domethënë, a mund të ekzistojë detyrimi në Islam? Sepse siç e shikuat vetë, domthonë, fjala detyrim nuk ekziston në Islam. Sepse Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron që një person ta bëjë një vepër, nuk e detyron atë, sepse ai është për i fuqishëm. Për kundrazi, ai e detyron kush është është ai i cili nuk ka mundësi ta bëjë tjetër që ta dëshirojë ose ta veprojë një vepër. Ndërsa Allahu është i plot fuqishëm, edhe i pas te për detyrimit sepse që për të fëqishmë dhe e, nëse dëshirojnë që robitit të bëjt të shka, i kryon në të të dëshirën për të vepër ura të, edhe mundësin për të vepër ura të gja. Si që ka kryuar të të të kënjërzit, të të, të të kështojnë, ka kryuar mundësit e tyre, ka kryuar dhe dëshirën e tyre, zemën e tyre, ka kryuar shka që të jashme, mantës të cileve Allahus përhanë tala kryon të ka dëshirë të dëshirën e tyre për të ke mira ose p Qëç Allahu Subhanu Teala kur dëshirojë që një person të bëhet besimtar, i sjell atij si disa shkaqe të jashtme, të cilat jasbukurojnë besimin, ja bëjnë të bukur, të mirë, me anë të së cilave Allahu Subhanu Teala krijon tek njeriu dëshirën e mirë për të hyrë në Islam. Dhe i jep mundsinë atij për të bërë besimtar. Dhe kur dëshirojë që një person mos bëhet besimtar, Allahu subhanahu wa taala i ia tregon të vërtetën, siç është, siç është në të vërtetë e vërtetë. I vendos gjithashtu dhe shkaqjet e dynjas, ato cilët ato i kanë të gjithë në mënyrë në mënyrë domthonjë jo thjesht barabart, po në koncept të përgjithshëm ka i kanë të gjithë. Edhe i vendos dhe disa prova për dynjas, edhe i zhvidon to. Kur i vendos ato disa prova, provat e immoralitetit, hajdutë ligut, pështë liqeve, kryon të këjë personë atërë dëshirën e keqen, edhe këjë synon të keqen edhe shkom bienta. Por allohës përën ta nuk e detyrojtë, të sepse detyrimi është të darësh nga dëshirë jote, gjithashtu dhe nga mundësje jote. Në i koj që këjë personë kur shkojt e këtë këshjat, shkojt me dëshirën e ti, edhe me pushin e ti. Një qështë e tjetër këtu, për të seruar ësht është A ka në islam A ka në islam Urdhër Urdhëra Për qështi që janë të pamundura Sëpse këtu janë njësu dhe grupet të humërët Cilët thonë Që njeriu është urdhëruar për gjera që janë të pamundura Për ne këta e qynë hun, E qynë të legjetë pamundë Për desa allohës për një allohë urdhëron njerën për të shka Dhe Në shdoj që që të bët Bët me dëshirën e ti Dhe ju të gjith do ta bëjnë atë. Kjo tregon që është e pamundur për njeriu. E sien si, si shehun për shkak të Bulehebin. E Bulehebi Çafir. Në xhehenem. Duke treguar Allahu që janë në xhehenem që ku ishin gjallë. Dhe ka urdhëruar për besim. Nikoj qallohu, dinë që, që s'do besonte. Atë çkuptim ka domun urdhë për për besim, kur ai e di që nuk do besoj. Ky është një detyrim domthon pa. Faktikisht detyrim domthon të urdhërosh, ta urdhërosh dikënd. Për diçka të pamundur, a është kjo e lejuar në Islam apo jo? Do nuk kemi dy raste. Boni Allah se janë pak çështje të vështira, por janë shumë të rëndësishme për të kuptuar këtë çështje të kaderit. Rasti i parë është kur ti e urdhon për një person, e urdhon një person për një çështje, të cilën nuk ka mundësi ta bëj gjymtyrë ti, sa përballojnë dot. Të avion, këra, si Kjëllë, për shembull, ta urdhosh njëon futoroj. Jo bavjon, mos thaj futorën më krah, si futorën në shpendot. Kjo kjo është e pamundme dhe nuk nuk ekziston në Islam nuk ekziston ky lloj urdhri në islam. Nuk mund të sjellin njëri argumente nga ana e islamit për të treguar që njeriu është është i detyruar edhe në islam për të bërë gjëra të pamundura. Kështu që dhe kaderi, domethënë, është e lejuar që Allahu ta urdhërojë njeriu, domethënë, me anë të unë, më thënë, mand kaderit që të bëjë gjë pamundur e pastaj sa dënoi për atë që se bëri dot vetë, pa e bëri e valli Allahu për të. Domethënë, më nis ti është humbje. Shemu për të thonë ta është në stampot. Po fatikis, po çikosh, nuk ka urdhër në stamp Allah që Allahu na urdhëronë për gjëra që janë pamundura, që ju si bodot, si për, si për shum thuturoi. Donë? Ose eh shemujtje për shum mund të tregoni çdo lloj shemu që është diçka e pamundur për njeriu. Për, për shembull, një person nuk ka nuk qëndron në këmbë, së s'është i smur, ose nuk ka kam fare, thuhet falun këmbëti. Ose një person nuk do të vdekur thotë agjeron. Kjo është e pa mundur. Bile në Islam nuk e kështonë një një një një shka tjilë. Për kundës e Allahu S.A. ka bërë letësime. Pra në e thotë, Profeta S.A. falu në kam. Nëse nuk e mundësi falu ullur. Nëse nuk e mundësi falu shtërir. Pse, vëdëm vëdëm për treguar dëmën që Islami e urdhër njëriun për atë që i ka mundësi. La ju kellifullahu nefësen illa usaha. Allahu urdhër njëriun për atë që i ka mundësi. Edhe këtu këtu do të më sqaroj këtë çështje domosdoshmë. Lloji i parë mundësisë kanë për qëllim dietarët me këtë lloj mundësie, ë fuqin trupore që ka njeriu dhe saktësinë e trupit të tij për t'i gajshë për të kryer veprime ndryshuese, qofshin të mira ose të këqija. Kjo lloj mundësie është ajo mundësi, të cilën, kusht e ka, cilën, kushe ka, është detyruar të bëj punë mirë dhe kush nuk e ka nuk është i detyruar. Domethënë, një person i cili është pa krah Nuk e urdhëron Allahu që ti laj ti laj krahat për të marrë abdest, se nuk ka krah. Kështu që, që nuk e urdhëron Allahu të lë njëriun. Qartë? Kjo kjo quhet pamundësi. Dhe kjo pamundësi vjen nga që ai nuk është i plotë në trupin e tij. Ka mangësi ose është ismur, për në dhe i smur, pra edhe ai për personin i cili ka krah të plag, ka të çara, plag, se ka bërë detyrë me abdest. Nuk merr abdest. Pse? Sepse ka vështirësi, edhe qohu kjo qohu pamundësi, edhe bie detyrimi. Ndërsa mundësia e dytë është ajo mundësi mban të së cilës njeriu vepron, momentin që vepron, çuat fuqia e veprimit. Dhe kjo do fuqi mund të ekzistojë edhe pse ti ke, domethënë ato trupin të shëndosh, më mund për allohë, të ekzistojë. Prandaj Allah subhanahu wa taala kur ka urdhëruar njerëz për haxh, ka urdhëruar për haxh k ka urdur për haqës të gjitha të cilët i kanë mundësit për shkuar në haqë. Dhe këto dhe mundësish janë mundësit trupore, që është i fuqishëm, mundësit financiare, edhe rrugët i të cigur që mos, mos, mos ketë frisa e vret njëri. Ndërsa loj të të mundësish tash, është ajo mundësit ma në të së cilës njëri u vepron veprimi në moment. Do më thënë si të thushë ndryshë është vet dhe primi. Ndryshë është vet dhe primi. Atë kjo mundsi e dytë është ajo për cilën ka thënë Allahu Subhanuhu Teala në Kur'an, që ka treguar për mosbesimtaret, që ata thonë Kur'ani nuk e dëgjojmë dot Kur'an, nuk e dgjojnë dot. Ata jo se nuk e dgjojnë dot, ata e dëgjojnë, por është diçka e vështirë për ta, është diçka e vështirë, sepse nuk e duan atë, e për këtë arsye ata thonë nuk kemi mundsi. Por ata veshjet kanë në rregull, logjikën e kanë në rregull, trupin e kanë në rregull. Kështë që mundësia të e për të të gjërë kërën është Por nuk duen të të gjojnë Edhe nuk e të gjojnë Edhe fakti që nuk e të gjojnë e ta Kjo nuk quat pa mundësi në të vërtet Kjo në të vërtet nuk quat pa mundësi Ta shqit del pyta këtu duen nëse, nëse dikush dhe thot Që e bu gjehli e dini që ishë në gjëhnem E ka shkutë allohë për të në gjëhnem Edhe që, e bu le hebi E ka shkutë allohë për të n çfarë kuptimi kaq që Allah ka urdhëruar ato për bërë punë mirë në dynjater. Dhe përgjigjja është se në këtë lloj rasti nuk kemi të bëjmë me detyrim fare. Sepse Allahu subhanuhu teala ka treguar këtu atë që e di për i të përfundimin e tij në xhehenem. Dhe nuk na ka thënë që ai ka qenë pamundur për ti për ta bërë besimin. Dhe po ta shikojë Ebu Lehemi ka qenë mundshëm. Kishë mund si të besonte apo kishte mund si të besonte? Pse nuk besonte? Nuk dëshironte. Prandaj derisa u diq nuk e nuk e ndaloj për besimit nuk e ndaloj për besimit jo pamundësia por më së paftë dëshirës sepse nuk e don të vërtetën por e urrëntet të vërtetën. Kështu që do të bëni dallimin ndërmjet mundësisë që ekziston përpara veprimit, që është mundësia që ka njeriu dhe e dyta është vetë veprimi që bën njeriu. Dallimi ndërmjet këtyre dyve është çështje, domodin e rëndësishme për të kuptuar çështën e kaderit dhe këtu domohet për të sqaruar dhe, dhe më kjo është, atëherë Kam që urdhri, të urdhrosh, urdhëron njeriu, ë, për gjërat pamundura ka dy kuptime. E para është ta urdhrosh për ato gjëra të, të cilat në të vërtetë janë pamundura, si për shembull futuroj. Ky lloj gjë nuk ekziston në Islam. Ndërsa e dyta është ta urdhroj për atë gjë që e di Allahu që ai s'ka për ta bërë. Si për shembull Faraoni, Allahu di, e di Allahu subhanuhu teala që Faraoni s'do bëhet besimtar, por e urdhron. E urdhon Faraonin që të bëhet besimtarë. Fakti që Allah e di që e nuk ka përdubër besimtarë, kjo nuk do të thot që Allah e ka detyruar e të, e ka detyruar e të që të jetë mos besimtarë. Kështu që këllë gjë nuk qëtë detyrim. Dhe këtu e morën të asë argumentum në grupe të homra që argumentuam në të tëre gjerave që thash, si që është për shumën di e Allahut në lidhje me i mos, -mos besimtarë që e i dhe në gjëhnem, do të prenduar që kjo është detyrim. Dhe ne themi që kjo nuk është detyrim fare, sepse detyrimi, siç e tham, do të thotë që ti ti heqesh një personit dëshirën edhe mundësinë për e, edhe të vepruar ai dhe ta shtysh në një lloj veprimi pa dëshirën ose pa mundsinë e tij. Ndërsa nëse ai e bën atë me dëshirën e vet, atë nuk ka asnjë lloj gjetje kur Allahu na tregon që ky person nuk ka porta për llojje. Si për shembull, ti i thua më shumë fëmijës tont bëj atë llojje e urdhon sepse kjo është kjo është e mirë për të. E dytë e urdhon që ti të i kesh justifikim përpara Allahut që ti ke urdhëruar ata. Edhe ti e di shumë mirë që koka që ka ai nuk i hakt logjësh. Dhe ishte për ta zbatuar ata, por ti kryen detyrën tënde. E urdhon atë për të mirë. Kështu që kur ti e urdhon atë për të mirë duke e ditur që ai nuk ka për ta bërë atë, ky mund të quhet detyrim? Normalisht nuk është detyrim. Kështu që detyrimi i vërtet është vetëm një lloj djisaj, do të ishte detyrim kur ti i thuaj njeriu të bëjë diçka që nuk ekziston as në dëshirën as në mundsinë e tij, si për shembull, fluturoj. Ose të çndrojën këmbë kur ai nuk ka këmbë, ose të marrë abdës, të laj gjymtyrët e tij kur ai nuk ka gjymtyrë. Dhe ky lë detyrimi nuk ekziston në Islam. Fare. Dhe përdesë nuk ekziston në Islam, nuk ka argument për grupe të humbura në Islam. Nuk ka argument për ta që njeriu urdhërohet për gjëra të cilat si bën do të ai. Përkundër as në Islam, njeriu është urdhëruar vetëm për gjëra që ka mundësi të bëjë. Dhe kështu që Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar njeriun që të bëjë punë të mira, edhe të ndërmunshme për të, edhe kryerjet e tyre bëhet me antë dëshirës dhe mundësisë. Dhe Allahu subhanahu wa taala i, i, i ka dhënë të drejtën njeriu të zgjiedhi, i ka dhënë ai të drejtën njeriu të zgjiedhi dëshirën e tij duke e quarët nga e mire ose nga e keqa. Edhe a i subhanu e ta ala ndihmon këtë të dëshiroj për të uzuër rrungë në drejtë, e përse uzimisht dhurat për ti, edhe këtë të dëshiroj nuk, nuk e ndihmon më urcine ti, duke e vendosur të mirën të ka i që e meriton edhe duke e vendosur të keqen të ka i që e meriton. Kështu që nuk ka të kaderi, as një lojt dityrimi për njerëzit të cilët pretendojnë se detyrim. Dhe pika e fundit është se këta njerëz humbur thonë nëse ka deri, do të thonë, ka deri është detyrim, do të thonë, ka deri është detyrimi në të vërtet. Atëherë edhe profetët do të thonë nuk duhet i urdhëron njerëzit për të mirë zotën e lëngë të tijat. Sepse ata në të vërtet do shkojnë tek ajo që është caktuar. Prandaj nëse vjen një profet i thotë ai person, do të shkoj thoj se kshu e tregom edhe këtu. Shkoj thoj atij që ka ne diçë që ka krijuar mua. Ma dërshë ka dhejnë që ka, ka, ka shkujti për mua Që do të, të bindëm tëj Kur profeti i thotë ti Kujdes se do hysh në gjëhnem Si që ndodhi me Mushik të mege Si profetë ndodhi në malin në sofa, në Kodën në safa dhe u tha O kur e shpëtoni vete të uja për i zjarët U tha shpëtoni vete të uja për i zjarët E fati kështë këllë gjëjë Në mështë mështë mështë dë gjike Nëse një person ty të vjen dot pot aty tut aty tutje është armiku po vjen të të vrasë çfarë di thosh ti i thua i ik thotë i thosh ti ik kur më krijoi Allahu mundsinë për të shpëtuar pranimin dhe atë do atë do lviz çu di thosh normalisht nuk e njeh njeri që ka logjik nuk e bën këto lëvëver lë, përkundazi do vërpaj nëse të thotë dikush shumë, që për shkakun që përpara te ti tashi do të, të, të, të, të, të, të vi një luan për të ngrënë Dhe thua se nuk vjen nga vend, derisa të krijojë Allahu mundësinë për të për të vënë nga vendi. Rationalizmi këtu është budallik, dhe nuk e thotë një njerëz që ka sadopak logjik në mendjen e tij. Gjithë këtë tregon thonë që argument, kërd ky lloi argumenti që përdorin këta, ky është një argument i kot, të cilën ata e përdorin për të justifikuar vetë të tyre për gjunafe që bëjnë dallzimën e më tepër se kaq. Sepse sepse ka deri në të vërtetë nuk ka as argument për ata që bëjnë gjunafe. Për kundëz i kaderi në të vërtet është nëzites edhe mi e math për besimtarët që të bëjmë punë të mjera. Për kundëz i bërë i atas sahabë të cilët e dinin që ishën në në gjënet, nuk i bërë i kylloj fakti, kylloj dëshmije për Profetët o Salem që ata e në gjënet, nuk i bërë i ata që ata të të të lejmë punë të mjera. Aruf, për kundëz i bërë i ata që të nëziten në më shumë të bëjmë më shumë punë të mjera i treguan disa sahabe që për ty ka dhënë porizën em që ti e për banorët dženedit, e xhenedit. Erdhën me një karvan, karvan të madh me deve, me tregti të madhe, tha gjithë këto karvani të madh me me tregtiresh sadaka për hir të Allahut. Sepse ata e kuptuan shumë mirë që hyrja në xhenet është me shkaqe. Nuk mund të hyjësh në xhenet kot. Sepse Allahu Subhanallahu Teala e ka krijuar xhenetin për të mirë dhe xhehenemin për të këqij. Dhe kjo tregon domosdoshmë që çdo njëri për ty do marrë banorët e vet Banorët e tyre kanë disa punë. Banorët e Xhenë, banorët e Xhenë bëjnë punë mirë dhe banorët e Xhenë bëjnë punë këshia. Ë gjithashtu një përgjigje tjetër i themi atij personi cili thot, i cili thotë i thotë profetit ik, se fjalët e tua do humbin kundërshtim me Kaderin. I themi këtij personi, ë këtë lloj fiale nuk mund ta thotë një person i cili dëshiron të bëjë punë mira. Sepse ai person i cili dëshiron dëshiron të bëjë punë të mira, dhe nuk i thot profetit ik por ai vepron punën e mirë. Dhe ai person i cili nuk dëshiron të bëjë punë të mirë, normalisht atë mos bëre punës të mirë nuk vjen nga caktimi, domethënë sepse ka caktuar Allah dhe po e deturon caktimi, por vjen nga mos dëshira e tij për të bërë punën e mirë. Kështu që në të vërtetë shkaku i vërtet që ky person nuk dëshiron ta bëjë punën e mirë nuk është shkaku i vërtet, nuk është se Allah subhanuhu teale po e deturon doman e kaderit, por është sepse ky nuk e dëshiron punën e mirë. Prandaj, nëse ky do të dëshironte veprimin e punës të mirë, nëse do dëshiron të dëshironte punën e veprimit, punën e mirë dhe do të kishte mundësi ta bënte, normalisht që puna e mirë do ekzistonte. Prandaj kush dëshiron të bëhet besimtar, edhe ka mundsi të flasi, më një herë thotë dëshmoj se nuk ka të dhuarti për ish-Allahu. Ndërsa ai person i cili pretendon se dëshiron dhe nuk e thotë të lëgjën në të vërtetë, ai në të vërtetë nuk e dốtë të lëgjë. Kështu që Do të thonë në realitet ky person i cili pretendon se argumenton, argumenton me kaderin, këy në të vërtetë nuk e do të vërtetën, nuk e do ai të vërtetën, prandaj nuk e vepron më atë. Kështu që problemi këtu nuk ekziston tek mundësia, sepse ato mundësinë kanë, por ekziston tek mos dëshira e tyre ndaj së vërtetës. Kështu që kaderi nuk është argument për asnjë person që bën veprtë kësia, thjesht nuk e kanë kur argument për shkaqet që treguam. Ne kaqë mbyllim seminë sonte, u bashkëfolëm me